Bine ați venit la știință.info, locul unde știința se discută informal și serios. la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Astăzi este 8 iulie 2007 și o să vorbim despre programe școlare îmbunătățite, mecanismul de desfacere a dublei licea ADN-ului, despre iPhone și, în final, despre aplicabilitatea jocurilor de calculator în management. De asemenea, în subiectul LUM veți afla de ce, de ce mulțimile, sunt mult mai inteligente decât fiecare individ în parte. Deci rămâneți conectați pentru a privi lumea din jurul vostru cu alți ori. Chiar aici, la știință.info Andrei, astăzi nu este chiar 8 iulie ceva zile mai devreme! Planurile de vacanță sunt planuri de vacanță. Și deci înregistrăm misiunea pentru ochiul Să începem. Să începem. Și care este prima știre care ne-a adus-o? Pe săptămâna asta m-am hotărât să încep cu o știre ușoară, deci oarecum din domeniul tehnologiei, și anume bănuiesc că ai auzit despre iPhone. Telefonul celor de la Apple Telefonul celor de la Apple, care este un mare succes de marketing, a fost așteptat cu nebunie, în primul weekend s-au vândut jumătate de milion de telefoane, deja stocurile s-au epuizat din primul weekend, ei sperau să vândă aproape 200.000 de mii de telefoane și întrebarea este ce e așa de interesant la așa ceva? Ia, chiar, spunem. De ce e așa de interesant? Interesant este că poți să dai 599 de euro. Cât costă el? Cât costă el, scuze, 599 de dolari, să-l cumperi și să-l desfaci să vezi ce-au pus înăuntru. <laughs> Asta este ce, -a, ce au făcut cei de la Semiconductor Insight care au vrut să vadă ce a pus Apple înăuntru? Pentru că Apple este cunoscut că își asuc, încearcă să ascundă de la cine cumpără componente. Nimeni să nu știe ce componente sunt înăuntru. Bine, am înțeles, dar consumatorii l au cumpărat pentru facilitățile care consumat. le oferă. Da, și... facilitățile sunt vizibile. Ceea ce vreau să mă uit este ce e înăuntru. Și ce au găsit înăuntru? A, și ce au găsit înăuntru? Marele câștigător este Samsung. Procesorul principal din telefon este făcut de către Samsung. Memoria telefonului, memoria NAND, este făcută de Samsung. Intel a reușit să, pro, să dea o parte din memoria NOR. În continuare, o veste bună pentru cei care vor să folosească pentru muzică este că chipul care face decodarea audio este același ca în iPod, produs de către Wolfson Technologies. De altfel și NXP Are un mic chip Ia auzi, O colecție de vreo 10-20 de firme O colecție de vreo 10-20 de firme Și ei pun ștampila cu iPhone Și îl vând de două ori mai mult și au profitul Nu este adevărat Este una În momentul în care I-au calculat ceea ce în engleză se numește bill of Materials Cât costă Așa. Când să a... construiești așa ceva concluzia a fost că este într-adevăr destul de scump și probabil că marginea de profit este relativ mică. În schimb, ceea ce contează faptul că cineva l-a cumpărat din prima zi și l-a demontat, că întotdeauna îmi place mie să fac legături de astea cu alte domenii, este că în momentul în care semiconductor de a publicat cine fac cipurile. evident că acțiunile lui Samsung au crescut, <laughs> pentru că este un mare câștig de vânzări iar uh, un alt lucru care merită remarcat este că ecranul, calitatea ecranului este comparabilă cu cea de la uh, telefoanele Sony Ericsson pentru că este făcut de -a către firma care le produce și pentru Sony Electron se cheamă Balda Technologies și este din Germania și de care n-am auzit dar, în final, revenind la ce e telefonul pentru utilizator, este ceva care este capabil să cânte muzică, este capabil să se conecteze la iTunes, este capabil uh, să prezinte clipuri video de pe YouTube și în, are un meniu care a fost special conceput de Apple, și care diferă foarte mult din ceea ce te aștepți la, la un telefon obișnuit de exemplu are un senzor de gravitație și dacă întorci telefonul cu 90 de grade automat și scrisul se întoarce ca să nu te chinui și de exemplu dacă pui două degete pe ecran de exemplu actuiți la o fotografie și pui două degete pe ecran și le desparți face, fotografia mai mare. face zoom deci mărește și invers, dacă faci asta opus, o micșorează. Bine, hai, nu încerc acum să mă convins să-l cumpăr, că nu-l cumpăr. Nu e greu. Nu se poate cumpăra în Europa încă. ai ceva știri despre îmbunătățirea programei școlare? Știi că pe mine mă pasionează educația copilor, nu numai pentru că am copii, și în mod special aspectul celălalt al copilor, al educației copilului și anume educația emoțională. De cele mai multe ori în programa școlară sau prin programa școlară, încercăm ca să îmbunătățim copiilor uh, cunoștințele, să le înlărgim înlăr cunoștințele, ca ei să știe cât mai multe despre matematică, istorie, geografie și așa mai departe. Și accentul pe educație emoțională, cel puțin până acum, nu s-a pus foarte mult. În lume există însă acum o tendință ca în programa școlară să fie incluse și cursuri de educație emoțională a copiilor, în care copiii să învețe să recunoască emoțiile colegilor lor și, de asemenea, să învețe, să se lupte sau să trăiască cu propriile lor emoții, cum ar fi, de exemplu, anxietatea înainte de examene. Rezultatele unor astfel de programe nu au fost clare până acum, însă recent un grup din New York a făcut un studiu, un studiu care a fost publicat în revista New York Academy of Sciences. În cadrul studiului s-a realizat o programă școlară pentru copii, în așa fel încât aceștia să primească câte o jumate de oră de curs adițional în zi, fiecare zi, timp de 3 zile pe săptămână, cu durata de un an și la sfârșitul acelui an s-au comparat rezultatele între un, un grup cu o programă școlară obișnuită și un grup cu o programă școlară îmbunătățită și s-a arătat că, într-adevăr, copiii care au primit lecții adiționale au fost mai buni au fost mai puțin violenți, au fost mai prietenoși și au putut să, să trăiască mai bine cu emoțiile dinainte examenelor. Și ca să intervin, știi care sunt problemele mele cu rezultatele oricăror cercetări? Că în general tind să cred mai greu decât alții. Cine a sponsorizat acest studiu? Pentru că e foarte dificil să faci genul ăsta de studii, pentru că e dificil să obții toate aprobările. În general, nu-ți permit să faci experimente cu copii. Da, este adevărat. Deci, studiul a fost efectuat de un grup din New York care oferă, asemenea, cursuri școlilor. Deci, contra cost, grupul are profesori pe care îi trimite în școlile respective și ei uh, predau lecții bineînțeles că o să sari imediat și o să spui păi bine, bine, ei au făcut studiu de ce au demonstrat pentru că asta vreau să demonstreze nu știu dacă este adevărat poate că este puțin adevăr aici însă ideea de bază rămâne și cred că este adevărată atâta timp cât oferim copilor astfel de lecții emoționale pe care poate noi nu le-am avut în școală cumva, cumva trebuie să-și facă efectul. Sperăm că Acum gluma săptămânii cu Andrei. Uh, întrebare. Cum frinde un fizician un crocodil? Simplu. ia -o un volum gros de fizică, un binoclu, o cutie de chibrituri și o pensetă și se duce pe malul unei ape în care sunt crocodili. după care s-apucă de citit cartea de fizică, care, fiind foarte plicticoasă, a doarme. Crocodilul va veni, va fi curios, va începe să citească cartea de fizică la care îl va plictisi și pe el și va adormi. În acel moment, fizicianul se scoală, se uită prin binoclu invers la crocodil, îl ia cu penseta și îl pune în cutia de ha, <gri> Acum ta. Știi că acum va fi ceva la care mă voi aprinde. Știi că am și-o anumite pasiuni pe care lumea nu le înțelege și jucatul pe calculator e una din ele. Așa. Sau a mai departe de ce jucatul ăsta pe calculator e folositor. Uh, nu că e folositor, dar există unei care sunt de părere că trei uh, ani de jucat pe calculator sunt echivalente cu zece ani de experiență în management. Ia auzi, sună foarte interesant. Deci nu trebuie să faci două factori de management. Se pare că nu trebuie. Deci aș vrea să vorbim despre un studiu recent din domeniul economiei. Un studiu făcut de o companie care produce software, care se cheamă Seriozity. Așa, de ce serioasă? De ce serioasă, în colaborare cu IBM. Și în acest experiment ei s-a uitat în particular la vestitul joc. World of Warcraft. Care face victime printre milioane de tine. Care face termenarii. victime printre milioane de tine. Și pentru cei care nu știu, așa zis, acestea sunt uh, genul de jocuri, așa zis, massive online multiplayer, uh, în care se adună mii de oameni care pot juca simultan același joc și pot interacționa cu ceilalți. Ceea ce se întâmplă acolo este că... Tu începi să zicem de la nivelul zero, pe măsură ce capeți experiență poți să ajungi până la nivelul 100 sau până la nivelul 200 și, pe, și în general această experiență o capeți luptându-te cu anumiți monștri, pe da. care în practică este relativ imposibil să-i învingi de unul singur pentru că monștrii în general sunt aleși să fie foarte eficienți împotriva unui anumit tip de caracter. Deci, cu alte cuvinte, cu un alte joc de strategie cu... În care, care ești să obligat te... să colaborezi cu alți oameni Și la ora actuală s-a ajuns că domeniile cele mai dificile îți trebuie să ai o ghildă în care sunt în jur de 50-100 de jucători care se duc simultan Într-o echipă Într-o echipă și când o asemenea echipă decide să atace un nivel nou să se ajunge să existe mii de spectatori care vor să vadă cum se descurcă o astfel de echipă. Și cum comunică echipa? Scriu prin Scriu e-mail-uri? Prin, prin voce? Prin voce. Prin e-mail-uri și prin faptul că se știu foarte bine. Deci ei trebuie să dezvolte un spirit de echipă. Și să înțeleg că, că acești jucători colaborând între ei își dezvoltă capacitățile de management. Uh, da. De altfel, ei s-au uitat, au, au plecat în acest experiment pe baza unui model de management care a fost elaborată de către MIT, de către așa zisa Sloan Management School și modelul în sine se numește Sloan Leadership Model. Și în principiu ei zic, da. în acest model, da. că există patru calități fundamentale da. pe care un manager ar trebui să le are. Primul dintre... Ai dreptate. Primul dintre ele este, <laughs> să-i zicem, bunul simț. Este capacitatea de a clarifica o situație ambiguă. Corect. Este capacitatea de a te descurca în condițiile în care nu ai informații complete. Al doilea punct, care evident că ar trebui să fie important, este creativitatea. Capacitatea de a veni cu soluții noi și inovatoare. Da. A treia, a, al treilea element al profilului este empatia și capacitatea de relaționare cu alții, deci de a capacitatea înțelege. de a comunica cu oamenii și ultima dintre ele este faptul că trebuie să ai o viziune, faptul că trebuie să ai o imagine despre viitor și să-i convingi pe ceilalți să aibă încredere în imaginea ta de viitor. Și toate aceste calități se regăsesc și în management? Toți se regăsesc și în, și în joc. Și în joc. Dar ceea ce face jocul fundamental diferit față de management este faptul că îți oferă șansa să ții riscuri și faptul că interacționezi foarte mult și foarte repede și poți să experimentezi. Dacă ai greșit, faci un nou caracter, încerci din nou, încerci altfel. Lucruri pe care nu le-ai face în management. Și de asemenea, în interacțiunile cu ceilalți jucători, poți să vezi care modele merg, ce merge, ce nu merge, cum să te descurci. Deci îți oferă o posibilitate de experimentare, pe care Am nu o ai la servici. Acum convinge mă convingem. Poți eu să te întreb, câți dintre jucătorii ăia top 400 au fost angajați pe poziții de top management după aceea? Nu mulți. <laughs> și cealaltă și a doua, doua observație, dacă îmi permiți. Da, permiți. Uh, nu știu dacă Studiul demonstrează că capacitățile manageriale se dezvoltă prin aceste jocuri. Nu cumva cei 400 care sunt foarte buni în jocuri, de fapt un au un talent natural și erau deja buni manageri, dinainte de a începe jocul? Și ca uh, să continui ideea, jucând mai departe, poate că și-au distrus cariera de manageri. Uh, nu, în realitate sunt foarte mulți jucători care joacă și care o fac de pe poziții de manager în timpul liber. Uh, ei au și experimentat în cazul în care i-au lăsat pe manager să joace și sunt de părere că are un efect. Dar ceea ce contează este că modelele de interacțiune din cadrul acestor jocuri, ei sunt de părere că se pretează să fie implementate în companii. Și anume să ofere posibilități de avansare graduală, dar în pași mici. La fel cum aici sunt sute de nivele. În care să regulile să fie foarte bine definite dinainte, să nu, fie, să nu se schimbe continuu și să le dea oamenilor posibilitatea de a lua riscuri, de a încerca și de a se dezvolta ca personalitate. Și cealaltă parte care este importantă la aceste jocuri este că dezvoltă o capacitate de a lua decizii rapide. Pentru că trebuie să te decizi înainte ca monstru să te omoare. <laughs> Am înțeles că îmi te pasionează în continuare biologia. Biologia moleculară, în special, sunt uh, și rămân mirat de complexitatea moleculelor din corpul nostru, din complexitatea proteinelor, de complexitatea ADN-ului. Și astăzi am un, uh, un articol scurt, care a fost publicat în revista de uh, luna trecută și care adresează problema elicei duble a ADN-ului. Cercetătorii de la Universitatea Cornell au rezolvat o problemă fundamentală, ce are de-a face cu maniera în care enzima helicază desface cele două lanțuri ale dublei elici a ADN-ului. Ea a arătat că această enzimă aplică forțe active asupra celor două lanțuri ale dublei elici a ADN-ului, desfăcând-o efectiv ca pe un fermoar. Măsurătorile experimentale au constat în focalizarea unei laze de laser asupra unui capăt al unuia din cele două lanțuri, măsurând astfel mișcările acesteia. Și cum s ce s-a măsurat? Care e concluzia? Enzima helicază face parte din acea fascinantă colecție de proteine, denumite și motoare moleculare. Ea are un rol esențial în procesul de replicare al ADN-ului, mergând înaintea mașinăriei de proteine care copiază ADN-ul și despicând efectiv dubla a ADN-ului formată din cele două lanțuri încolăcite. Aceasta pentru că mașinăria de proteine nu poate copia decât un singur lanț, odată desfăcut din dubla elice. Principalul mister până acum a fost modalitatea efectivă în care enzima helicază desface această dublă elice. O teorie susținea că ea avansează într-un mod pasiv, folosindu-se de fluctuațiile termice care ar avea loc. Astfel, aici dubla elice se desface de la sine, datorită acestor fluctuații termice, apoi enzima helicază avansează, securizând următoarea poziție, în așa fel încât dubla elice să nu se închidă la loc. O a doua teorie susținea un model mai activ al enzimei helicază. Aici enzima ar folosi activ energia obținută din alte procese moleculare pentru a forța efectiv dubla elice și a o deschide precum am deschide un fermoar. Pentru a stabili care dintre cele două modele corespunde adevărului, Cercetătorii de la Universitatea Cornell din Statele Unite au efectuat o serie de experimente în care au măsurat forțele și mișcările ADN-ului induse de enzima helicază. Astfel, i-au fixat un capăt deja desfăcut al lanțului ADN de o bucată de sticlă, iar de capătul celuilalt lanț s-a atașat o biluță mică din plastic, ce a fost adusă în focarul unei raze laser. Tehnica specială folosită se numește optical tweezers în engleză. Traducerea Motamo în românește ar fi pensetă optică și constă în captarea, în captarea efectivă a celui de-al doilea capăt în interiorul razei focalizate. În acest caz, forțele induse de câmpul electric al luminii în zona focalizată au asemenea intensitate și distribuție încât capătul acesta este prins efectiv în acea zonă iar mișcarea lui în zona focalizată ne arată forța ce acționează asupra capătului. Enzima forțează efectiv desfacerea ADN-ului cu forțe de ordinul la 15 pico -newton. Rezultatele experimentale corespund de asemenea cu un model activ al teoriei. Rezultatele nu au numai importanță pur teoretică, ci ele pot contribui și la înțelegerea defectelor care au loc în procesele de îmbătrânire prematură sau în cancer. Spune unul din coautorii acestor rezultate Enzima helicază este prezentă practic în toate procesele metabolice ce utilizează ADN-ul sau ARN-ul de a intra în subiect, hai să discutăm despre lucrurile care mie în general nu-mi plac. De genul armata. Știi cum se iau deciziile în armată? Șeful cel mare ordonă ceva, care ordonă la următorul subiel, care ordonă la următorul subiel, și, și totul se execută. propagă până la prostul care execută. <laughs> și în general cam așa funcționează majoritatea companiilor, majoritatea societăților umane. Cineva de sus ia o decizie și care se propagă până jos. Bun. Și mă gândeam să discutăm acum în comparație ce face competiția. De exemplu, furnicile, albinele. Cum iau ele deciziile? Cum Că doar ele? regina furnicilor nu stă să comande la furnicile muncitoare ce să facă. Regina unei colonii de furnici sau regina unei colonii de un stup de albine are funcție doar în reproducere și nu se implică în activități și în general împărțirea este foarte clară, există lucrători și luptători dar cum să iau deciziile ce face un anumit lucrător nu există niciun centru de decizie evident că dacă te uiți la un mușuroi de furnici unele se ocupă de ouă altele se ocupă să aducă mâncare altele repară cum se iau o decizie de genul să scoală furnica de dimineața și se întreabă, eu astăzi ce fac? Verifică e mail Verifică e-mail-ul. cum? Ei bine, deci o să discutăm acum niște rezultate, de fapt pe baza unui articol care a apărut în National Geographic, deci pe care și cei din România îl pot citi luna asta cu încredere în limba română, pentru restul detaliilor. Oricum, ideea este că ei au pus, făcut un model foarte simplu în care furnicile, deci au, au făcut niște experimente ca să demonstreze că toate aceste decizii, fiecare furnică, iau o decizie pe baza unor informații strict locale, fără să știe ce se întâmplă la celălalt capăt. Corect. Mi se pare logic. E foarte logic. E furnica nu citește e se uită în jur cu ochii și se hotărăște ce să facă. De exemplu, decizia dacă un lucrător se va duce sau nu să culeagă mâncare, în general, mușuroaiele sau coloniile trimit câțiva lucrători inițial în cercetare să vadă cam ce e afară. Vezi că deja folosești un limbaj dificil, trimit. Cine trimite acele furnici? Există uh, două-trei furnici care pleacă de unde? Da, primele două-trei furnici pleacă de unele singure, care erau cele mai aproape de ieșire. Ceea ce se întâmplă după aceea este că o altă furnică va pleca dacă da. se întâlnește cu destui din, acești, din aceste furnici într-o anumită perioadă de timp. De fapt, că dacă acolo, într-adevăr, există ceva interesant, acestea se vor întoarce, pe când dacă e un animal care le mănâncă, nu se întorc și atunci mai bine nu ies. Asta este singura informație. Dacă au venit înapoi, înseamnă că e interesant locul. Deci mă duc și eu. E interesant locul și mă duc și eu. Uh, un al doilea experiment pe da? care ei l-au făcut, cum ia de exemplu, o decizie, un roi de albine, unde să-și facă stup, în care copac să-l aleagă. Deci, care este o decizie relativ dificil de luat la nivelul unei astfel de societăți. Și iarăși surpriza a fost majoră. Ei au făcut un experiment în care au pus într-o anumită zonă care era complet plată câteva cutii din da. care una era mai mare care era bună de stup și altele erau mai mici și nu erau bune de stup și au adus un roi de albine să decidă. În acel moment... Uh, S-a întâmplat ceva interesant. Iarăși, primii care erau, au plecat în cercetare. Da? Și când un cercetaș se întorcea, când găsea un loc, se întorcea și începea să danseze, explicând unde e poziția. De fapt, așa comunică ele unde există un loc interesant. Cine? Albinele? Albinele și furnicile. În general, din mișcările corpului descriu direcția în care ar trebui să te duci să găsești locul. Și din intensitatea mișcărilor Comunica un fel de părerea lor Cât de bun e locul Deci era o părere strict personală <laughs> Și ceea ce Deci fiecare cât se du... Altul se ducea, se uita Dacă îi plăcea, se întorcea înapoi Dansa și el Și au urmărit care din locuri au fost primul care a ajuns Să aducă 15 oameni Să-l viziteze și să decidă Că e un loc interesant Posibil. Și în momentul în care s-au ajuns la cifra, nu se știe de ce, 15, tot roiul a decis, ok, s-a luat o decizie majoritară și s-au mutat și, într-adevăr, decizia a fost corectă. Au ales locul cel mai bun. Întrebarea este, toate albinele care erau acolo în roiul de albine, toate au stat să urmărească pe cei care au venit? Sau a stat un singur capitan să urmărească pe toate cele care au venit și a dansat mai departe să le transmită semnalul la celălalt. Au urmărit vine? că momentul în care cumva majoritatea era între cei care s-au adunat și momentul în care s-au simțit că mai mulți cei care au format majoritatea cu privire la un anumit loc, au plecat în direcția respectivă și toți le-au urmat pe baza aceleași informații locale. Furnicile da. folosesc feromoni ca să marcheze această direcție preferențială și la ele este cazul în care intensitatea feromonilor într-o anumită direcție atinge un prag critic, înseamnă că aceea e direcția bună. În cazul celor zburătoare este un fel de informație locală în care fiecare albină zboară în direcția medie în care zboară celelalte și în momentul în care un grup s-a decis să se miște într-o direcție și cele de lângă ele urmează grupul care sunt urmate de către celelalte. Și care este influența asupra sau cum putem să înțelegem societatea umană din rezultatele astea? Uh, în primul rând aș începe cu putem măcar să folosim rezultatele la ceva? Ia să vedem. Uh, evident, unde crezi că se pot folosi rezultatele? La companii. La companii. Care companii? Mari care nu funcționează bine. La companiile de logistică. Așa. Nu, deci una cei de, de, un, unii care au implementat un model pe bază de furnici e o companie americană, se cheamă Air Liquid, de fapt de origine franceză, care se ocupă cu producția de azot lichid, hidrogen, în general producția de gaze pentru utilizare în domeniul chimiei. Și, atunci... și care au plante împrăștiate pe tot spațiul Statelor Unite și primesc diverse comenzi. Și atunci când directorul de la vânzări vine înapoi, s-apucă și dansează și în funcție de pe care <tiți -mără> Nu, de fapt au făcut un software de calculator în care ar simula cum s-ar comporta un, un mușuroi de fornici și care, care drumuri l-ar alege. Așa. Și un alt nivel de complexitate în cazul acestei companii era faptul că producția e puternic dependentă de curent electric. Știi și tu că obținea acestor gaze, consumă foarte mult curent electric și prețul curentului electric fluctua în funcție de poziție și de stat. Și ei avea un program de calculator care calcula cum ar reacționa un mușuroi de furnici, unde și-ar trimite furnicile de unde cumva să aducă mâncare din punct de la o, că ce sursă de mâncare ar, ar alege. Știi cum? Ceea ce spui tu e frumos. Mi se pare însă că rezultatele astea atacă o problemă mult mai fundamentală și anume luarea deciziilor. E la vârf sau i decizii efectiv pe plan local. Și este într-un anume fel problema cu care suntem noi confruntați străinii, cu care suntem noi confruntați românii în străinătate. Că de multe ori ni se reproșează că nu prea ne supunem ordinelor sau nu prea ne supunem regulilor care vin de sus și că prea încercăm să le rezolvăm după maniera noastră să spun așa mai este europeană care de multe ori e, nu e chiar așa standard, dar dă rezultate știi? E de bun simț Sugerează rezultatele astea ceva din punctul ăsta de vedere? Oare uh, nu e mai bine să ne... Nu, deci rezultatele nu sunt la, nivel, la acest nivel de interacțiune umană uh, Ele sunt mai mult uh, despre ceea ce se întâmplă într-o masă de oameni de altfel, exemplul pe care ei îl dau cu privire la masele de oameni inteligente este cu privire la demonstrațiile antiglobalizare și în care reprezentanții anti-globalizare au folosit telefoanele mobile să informeze de acțiunile poliției care până la urmă au răbas fără succes. Iar dacă vrei să dăm un alt exemplu de utilizarea informațiilor locale și a telefonelor mobile ca să facă o masă mai inteligentă, este vestita victoria minerilor asupra polițiștilor, în care mineri au folosit telefoane mobile să-și controleze mișcarea trupelor, iar trupele românești <laughs> nu s-au ajuns la asemenea nivel. Iar, de fapt, dacă... Îmi permis să mai dau un alt exemplu, un alt exemplu clar în care se aplică, este funcționarea caselor de pariuri, în care fiecare om este liber în mod independent să-și dea cu părerea cine crede că va câștiga, fiecare iau această părere pe baza unor anumite informații pe care el le are și poate alții nu le iau, dar până la urmă global, în general câștigă cel care avea șansa cea mai mare pe care, de fapt, paria majoritatea. Cumva apare o decizie de grup în care fiecare își folosește informația locală. Iar un alt exemplu, că tot nu mă opresc, zi. este Wikipedia. Wikipedia este un alt exemplu de colaborare umană în care fiecare editează o părere locală în care el este expert fără să știe ce se întâmplă la un alt nivel, fiecare poate să editeze ce face altceva. Și la ultimele testări, vidic, Wikipedia s-a dovedit mai exactă și mai completă decât Enciclopedia Britannica sau Microsoft Encarta. Deci în care arată că inteligența unui grup de oameni este mult mai mare decât ceea ce fac niște savanți puși să scrie perfect. Cu alte cuvinte, inteligența unui grup de oameni este mai mare decât inteligența șefului inteligența unui grup de oameni în condițiile în care acest grup este lăsat să discute liber, ideile se pot promova liber și decizia se face prin vot secret. <laughs> Asta deja e un alt tip de companie. <laughs> Oricum, mi-a plăcut încheierea articolului din uh, National Geographic care suna cam așa ceva. Dacă visați la un model de comportament într-o societate extrem de complexă, ați putea să face alegeri mult mai greșite decât să imitați o albină. <laughs> Andrei și Cristi, vă mulțumesc că ați ascultat emisiunea de astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet, știința.info.